Lista 6 Mamei, i-am spus doar că vreau să fac copilul pe care l-am făcut. Ei nu i-am spus povestea, n-am vrut să-i încarc sufletul cu pietrele din sufletul meu. Iar ea respectat atât de mult oamenii că nu punea nimănui nicio întrebare, nu făcea nicio aluzie. Mi-a explicat doar ce știam și eu cât de greu avea să-mi fie. Sunt Ziană, să nu-ți închipui că am venit să-ți reproșez cerea față de mine. Cel mai interesat în povestea asta afară de tine. Am venit să-ți cer voie să recunosc fata. Ce să faci? Așa cum ai auzit, să-mi recunosc fata. Cum de ești așa de sigur că e a ta?" Sunt sigur, afară de date, care se potrivesc ca la carte, are sus pe pulpa dreaptă, aproape de vintre, o pată, o stropitură ca fenie ca un strugure. Așa cum am eu, mama e încredințată că semnul îl am, fiindcă a furat un strugure când era însărcinată cu tine și, fără să-și dea seama, a pus pe corp mâna cu care furase, exact acolo unde ți-a ieșit ție pata. Știu, de la bună mea de credința asta, spuse Sânziana, pe tonul pe care ar fi povestit o poveste cu făt frumos. Văd că știi, ei bine... Pavele, dacă aș spune că Ana nu e a ta, aș minți și nu mă pricep deloc să mint, ca să te creadă cineva când minți. Și nu numai când minți, trebuie să o faci cu convingere, altfel cum să te creadă omul. Dar ca să o recunoști, ce rost ar avea? Eu nu țin deloc la convențiile sociale, când n-au o acoperire solidă. Să știi că de convenții puțin îmi pasă, dar eu nu pot să știu că un copil care e al meu trece drept al nimănui. Ți-e rușine cu mine? Să știi că nu mă laud, dar n-ai avea de ce. Pavele, dacă aș fi știut că mor și n-aș fi făcut un copil cu un om cu care să-mi fie rușine. Ai doi copii și o nevastă. Nu-ți strica rostul. Nu-i strica inima nevestitii. Cu ce-a păcătuit ca să o fericești cu un copil din flori? L-am făcut înainte de a mă cu ea. Asta e o subtilitate aproape avocățească. E o foarte slabă consolare pentru ea. Pentru ea copilul din flori ia ceva de la gura copiilor ei legitim. Le faci ei și lor o nedreptate, să fim oameni rezonabili și să nu ne complicăm viața, că și așa e destul de complicată. Ce-ar zice când ei spune, te-ai gândit? I-am și spus. De ce i-ai spus fără să mă întrebi? Tu ai făcut un copil cu mine fără să mă întrebi. Dar n-am venit să tulbur viața nimănui cu el. Doar pe -a mea. N-am vrut. Știu că n-ai vrut, dar ai reușit, ți-a fost teamă să nu mi-o tulbure atunci Iar acum mi-ai tulburat-o mult mai rău Mă întreb cum de tu, un om atât de deștept și de cinstit, să ai putut închipui că ceva tulbure se poate limpezi de la sine Fata asta acum e un boț de om, dar când se făcea mare, n-avea să te întrebe și ea cu cine ai făcut-o? Ei, am să-i spun când o să fie în stare să înțeleagă Sânziană, eu trebuie să recunosc fata, orice i spune tu Ce-a zis nevastă ta când i-ai spus? A zis să recunosc fata, fiindcă așa e cinstit. Sânziana se gândea la Iulia Vlas, fata aceea zdravănă și veselă, care, parcă atunci, coborâse din munte și de-abia apucase să-și lepe de bunda și opincile ca să se îmbrace de oraș. Șase luni în plus, laboratorul cu vorba ei de țărancă școlită, cu gropițele ei de copil rumen și sănătos, cu pofta ei de muncă, cu glumele ei spuse cu atâta știință a situației că ar fi invidiat-o și camera lor zilor, cum zicea Tudor. Iulia Vlas făcuse un curs de specializare, în laborator la Tudor. Deși Tudor era entuziasmat de Iulia și o cita în fiecare zi, Sânziana evitase consecvent și dibași să o cunoască. Se salutau și zâmbeau. Bună dimineața, doamnă doctor! Bună dimineața, doamnă doctor! Iulia, ca orice țăran, nu făcuse niciun pas către cineva care stătea pe loc. Ceva îi se păruse ciudat Iuliei în acea atitudine, dar nu încercase deloc să-și lămurească rezerva doctoriței Hangan față de ea. Din toate laboratoarele, Iuliei îi plăceau de adevăratele a doi oameni, doctorul Tudor. Șerban, pe care îl cunoștea, și doctorița Sânziana Hangan, pe care nu o cunoștea, dar pe care și-o plăzmuise din spusele altora. Când auzise și cum ar fi putut să n-audă că Sânziana Hangan avea un copil din flori, Iulia exclamase admirativ Brava muiere! Pentru Iulia, Tudor Șerban întruchipa ce avea mai bun orașul, învățătură și rafinament, pe lângă acestea simplitate și modestie calități care se găseau rar, îmbinate în aceeași persoană și într-o propoziție atât de armonioasă. Toate situațiile de pe lume testează caracterele. Când pronunți greșit un cuvânt, comportamentul celui care știe pronunția corectă, a cuvântului este conform cu caracterul lui. Unul nu te corectează fiindcă nu-l interesează să te facă mai deștept expresie strânsă a unei indiferențe mult mai largi. Altul, fiindcă e prudent și ținând seama de susceptibilitatea oamenilor, nu vrea să-și aprindă paie în cap. Unul delicat rostește ca din întâmplare cuvântul incriminat. Altul te corectează cu un sarcasm nedisimulat, făcându-te să vrei să te înghită pământul. Tudor Șerban te corecta la fel de firesc cum ți-ar fi spus că ai o scamă pe haină. Îți indica surse bibliografice sau te informa despre o noutate profesională, ca și că când ar fi împărțit cu tine o bucată de pâine. Tudor Șerban făcea parte dintr-o categorie foarte restrânsă dintre oamenii care socoteau de datoria lor să împartă tot ce știau cu alții și care se bucurau de binele altora. Se bucura că cineva a câștigat la loterie și că, având mai mult, era de presupus că avea să devină măcar pentru un timp mai bun și mai îngăduitor. Un pas științific îl umplea de admirație oriunde și de oricine ar fi fost el făcut. Considerândul l ca pe o victorie a omului asupra adversității necunoscutului. Printre atâția oameni, al căror statut intelectual era stabilit doar de niște patalamale, Iulia îl întâlnise pe Tudor Șerban, pe care îl investea cavaler al ordinului intelectualilor. Mintea, pe de o parte, sufletul pe de alta. Semnul sub care îl înscria Iulia pe Tudor Șerban într-un tablou al calităților umane, stabilit riguros ca cel al lui Mendeleev, era generozitatea indispensabilă, gândea ea concepției intelectuale. Judecata fără patimă, capacitatea lui de a considera oamenii și faptele, de pe o poziție înaltă, dar nu disprețuitoare, îl distingea de mulți dintre colegii lui și dintre oamenii pe care îi cunoscuse Iulia. Eram sigură că așa avea să spună. Iulia, Iulia, de unde știi cum o cheamă? Șase luni a făcut specializare la noi, la hematologie. Șeful ei de laborator este cel mai vechi prieten al meu, doctorul Șerban, da, ai să-l cunoști astă seară. Pavele, de când am văzut-o prima dată pe Iulia, a început să-mi pară tare rău că nu ți-am spus la timp și am început să presimt că ai să afli. Nici nu știi ce dragă mei Iulia și cum am ocolit-o. Ce slalom am făcut ca să nu ne cunoaștem. Tu erai doctorița misterioasă și frumoasă care îi zâmbea și atât? Imaginea aceea văzută ca printr-o perdea? Așa vorbește Iulia despre tine. Și deodată imaginea văzută printr-o perdea se materializează și dă cu un par în cap te rog, te rog ca pe Dumnezeu, spune-i că te-ai înșelat, că era doar o presupunere. Nu pot să o mint, n-am mințit-o până acum niciodată și nu vreau să o mint. Cred că un bărbat și o nevastă nu trebuie să se mintă foarte frumos. Eu nu știu ce căsnicie ai avut tu, dar noi. O căsnicie ca multe altele, o căsnicie adevărată în care cei doi parteneri se simt indispensabil unul altuia și de neînlocuit. -ne o astfel de căsnicie este la fel de rară ca o operă de artă. În rest, mediocritate, minciună și, dacă nu minciună, tăcere multă, posomorită, un permanent sentiment de eșec. Așa a fost căsnicia ta? Așa a fost. Nu mințeam prin afirmații, ci prin omisiuni. Nu te-ai măritat din dragoste? Ba da, și din dragoste poți să greșești. Dragostea cea fierbinte de la început nu ține cât lumea. Important e cu ce rămâi când s-a mai stins văpaia. Dragostea e o stare excepțională, iar stările excepționale nu pot ține. Evoluția dragostei e comparabilă cu evoluția unei boli. Și într-o boală, criza nu poate ține o viață. Viața poate ține de o criză, dar criza nu ține o viață. Dar ce să ne mai teoretizăm? Că tot nu folosește la nimic. Îmi place atât de mult să te ascult îți mulțumesc, Pavele. De ce să mulțumești? fiindcă îmi faci o bucurie. Într-o seară atunci mi-ai spus să citesc doi scriitori, pe Tolstoi, Marele pontif al continuității și al cotidianului, și pe Malro, Marele combatant al stării excepționale. Așa le-ai zis tu atunci. I-am citit, i-am recitit și mi-am dat seama câtă dreptate aveai. Atât aș fi vrut să stau de vorbă cu tine despre momentele astea două. Nu știi, în de câte ori aș fi stat cu tine de povești. Îmi pare atât de bine că din ce a fost atunci. A ieșit un copil. Dacă m-ai iubit atunci, dă-mă odihnă și lasă-mă să-mi recunosc fata, fieți mila de un suflet de om. Pavel Vlas se ridică în picioare. Din spate, un tablou reprezentând un apus de toamnă, în care acum se răsfrângeau razele a murgului de afară, îi proiecta o aură de un violet sângeriu în jurul capului. Cu hainele în carouri, cu capul nițel înclinat într-o parte, cu mâinile împreunate într-o atitudine de penitență meditativă, Pavel era un fel de profet modern, pășind pe o mare înțepenită. În urmă cu cinci ani, îl rugase să nu o ducă la gară, culcându-și capul pe umărul lui, îi șoptise. Îți mulțumesc pentru fericirea pe care mi-ai dăruit-o, îți mulțumesc pentru sufletul și pentru trupul tău. Plecase neîndrăznind să se uite în urmă. Se uitase de pe faleză, fiindcă de acolo privirile nu li se mai puteau întâlni. Ochii ei părăseau o stană de piatră înfiptă în tipsia mării. Pavele Ești singurul bărbat cu care am fost fericită, îi spuse Sânziana cu glasul uimit al celui căruia îi se dezvăluie pe neașteptate un adevăr. Și tu ești singura femeie cu care am fost fericită, îi răspunse el. Atât de sigur, de parcă de viață, numai la fericirea aceea-i stătuse gândul. Și cu Iulia? Iartă-mă că te întreb, Cu ea am mulțumire și am tihnă. Când m-a găsit ea, nu știu cum să-ți spun, dar parcă ar fi găsit ceva scăpat de la prăpăd. Sunt oameni structural monogami. Așa cred că sunt eu. Femeia vieții mele erai tu. Când m-am însurat cu Iulia, sufletul meu era văduv sânziana tresării. Poate fiindcă totul a fost atât de scurt, ea, într-un târziu, filtrând printre gene aura violet cardinal din jurul lui Pavel. Poate ziana, poate, dar știi, zice-se că nici profeților nu li se arată Dumnezeu în fiecare clipă. Dacă zici că ai fost fericită cu mine, ai să înțelegi, ai înțeles de mult că doi oameni nu pot fi la fel în viața cuiva, fiindcă oamenii seamănă și mai ales nu seamănă între ei. Ilia a plus de diferans entre un om et un autre om, între deux animaux de specie diferent. Știi de la cine am aflat vorbele astea? De la mine, în noaptea pe care am petrecut-o pe scara falezei, ca să nu scăpăm nici o clipă luna aceea, cum n-am mai văzut niciodată alta figura lui Pavel Vlas, mereu egală cu ea însă și deodată se destinse, nu se așteptase ca memoria sânzienei să fie atât de fidelă unor relicve de pe care crezuse că numai el ștergea cu evlavie praful. Temir că n-am uitat? De 5 ani, ori de câte ori mi-e greu și vine viața ca un tăvălug peste mine de câte ori mi-e greu și mie de multe ori scot din cutia cu amintiri fiecare gest al nostru, fiecare vorba a noastră de atunci. Îmi derulez mereu în minte povestea fidel ca pe un film, ca pe o bandă de magnetofon și mă liniștesc și mă înseninez și ador. Și îmi spun. Ce fericită sunt că mi-a fost hărăzită o lună de minune în viață. Eu am o lună de fericire pe care nimic nu o poate schimba, pe care nimeni nu-o poate lua. Doamne, câți oameni pot spune că au fost o lună fericiți în viața lor? Și deodată mă simt bogată, mă simt dăruită cu cea mai frumoasă bogăție a lumii. Și bogăția asta este de două ori extraordinară, este abstractă. Urma a rămas în inima mea și materializată într-un copil. Ți-a părut vreodată rău că m-ai întâlnit? Nu mi-a părut. Și acum, când văd că nu m-am înșelat asupra ta, când văd cât de cinstit ești, mă socotesc mai bogată decât înainte. Îți spun acum ce n-ar fi trebuit să spun. De multe ori, în ăștia 5 ani, te-am urât. Uram tocmai buna ta credință. Te uram că-ți respectai cuvântul dat. Omul rațional din mine zicea: Respectă-l. Câți oameni se țin de cuvânt? Iraționalul din mine se revolta și ar fi vrut să aibă un corespondent în sufletul tău echilibrat. Aș fi vrut să mă cauți. Într-un ungher din mine stătea mereu ascunsă pitită speranța că într-o zi aveam să ne vedem din nou. Nu mi închipuiam în niciun fel întâlnirea noastră și în niciun loc. Parcă s-ar fi petrecut undeva între cer și pământ. De când am aflat azi că m-ai căutat și până ai venit, n-am mai știut cu ce să-mi ocup gândurile și mâinile. Orice făceam, iar mă întrebam ce-o fi vrând Pavel? Se opri brusc, dar Pavel aproape că nici nu băga de seamă că tăceau. Cât timp durase monologul Sânzienei, în gând, el, dusese un apric dialog cu ea, atât de aprig încât nu găsi de cuvință să-l traducă în vorbe în momentul când Sânziena a Pe mine nu mă întreb cât te-am în vremea asta, eu care n-aș omori o muscă, te-aș fi călcat în picioare. Nu mi era gândul decât la tine, cu tine se sfârșiseră femeile de pe lume, se prădase lumea de femei. Tu sau nimeni. Dacă ai fi murit, n-aș fi suferit atât. Să te fi știut a nimănui. Știam că mă dorești. Știam că mă iubești. Măcar luna aceea știam că mă iubisești. Și totuși, mă îndoiam de dragostea ta. Mă înjoseam pe mine însumi zicând. Am fost o aventură, cum cine știe câte avusesești și câte aveai să mai ai. În momentele acelea, când mă înjoseam pe mine însumi, îți spuneam cele mai hidoase lucruri. Îți spuneam cele mai indiscrete și mai indecente întrebări și sfârșam cu un fel de scrâșnet. După ce te culcam cu toți bărbații din lumea asta, sfârșam cu un scrâșnet. Femeie ticăloasă, femeie ticăloasă, ce-ai avut cu mine fecior curat care ți-aș fi dat și sufletul? Femeie ticăloasă, și-aș fi vrut să zbor spre mine, să nu-ți păstrezi cuvântul prin care ne legasem, să nu ne căutăm unul pe altul. Cât te-am urât? Tu nu știi poate cât poate urâ un bărbat sânziană de unde să știi? îi spuse Pavel ca pe o continuare firească a gândurilor de mai înainte. În bărbați și mai ales într-unii, toate lucrurile sunt mai puternice nu știu dacă mai persistente dar mai puternice. O chestiune legată de sigur, de hormoni, pentru care nimeni n-are niciun merit. De aceea printre bărbați se află cei mai mulți eroi cei mai mulți inventatori în afară de condiția lor fizică privilegiată și de cea morală, privilegiată de asemenea, chiar în condiția unei perfecte egalități, rămân foarte deosebit de femei. Nu mă laud ca cunoaște bine sufletul femei. Nu sunt cine știe ce psiholog, dar atât cât îl cunosc, să nu te superi, cred că în 5 ani n-ai suferit mai mult decât mine. Mă așteptam să-mi zâmbești disprețuitor sau neîncrezător, dar văd că nu o faci. Sunt foarte modestă în privința presupunerilor mele despre oameni. Îmi spun mereu că nimeni nu știe ce e în sufletul altuia. Dacă n a ști cât a suferit Tudor când l-a lăsat Irina și i s-a dus după doctorul Iordache, Pavel în cuvință din cap. Tu ai avut de înfruntat opinia publică și nu e puțin lucru. Suferința ta e obiectivată și mărită de lupa aceea necruțătoare și uneori deformată, care e opinia publică. Suferința mea era pur subiectivă și zece ani mine și mă rodea ca o boală. Te-am urât cum n-am urât pe nimeni, fiindcă n-am iubit pe nimeni cum te-am iubit pe tine. Asta a fost. Pavele. Îți pare rău că m-ai întâlnit? Pavel se uită lung la ea, spre deosebire de mulți oameni care, contemplând după ani, un fost obiect al iubirii lor, nu mai înțelege cum se declanșase în ei. Focul pentru acel obiect, întrebându-se de multe ori cum am putut eu să iubesc așa ceva, spre deosebire de aceștia, Pavel înțelegea de ce o iubise pe Sânziana Hangan și începu să se teamă că ar fi putut să o iubească din nou. Să-mi pare rău? Să-mi pare rău că în viața mea a făcută în mare parte din rutină, ziana Tresării, mi-a fost dat să trăiesc ceva adevărat și atât de frumos? Dacă mâine aș lua viața de la capăt și cineva m-ar pune să aleg, înfățișându-mi de la început și suferința cu care aș plăti bucuria, eu tot te-aș alege. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a scos în cale și îți mulțumesc cum îi mulțumesc lui că ai lăsat urma verii aceleia, că ai adus-o pe lume. Ea e un adevăr. Dacă fiecare stare de har s-ar preface în ceva, lumea ar trebui să fie acoperită numai de frumuseți. Măcar o dată în viață și tot îl atinge arii paharului pe fiecare din noi. Măcar o dată ne simțim fiecare în Fața adevărului. Simțim cum ni se arată. mi milă de cei care trăiesc doar ca pe o insulă în mijlocul unui ocean de rutină. E atâta rutină pe lume și atât de puțin adevăr. Sânziana închise ochii și se că un bărbat înalt în bluză de chirurg, ținând într-o mână masca de la sală, se frânge din toată înălțimea și apasă corpul cu obrazul și îi sărută o pernă imaginară, sfit și cucernic. Domnule doctor Gheorghe Vladimirescu, vă mulțumesc că v-am iubit. Faceți parte din harul meu. Sunt Ziană. Te respect și te admir pentru curajul tău. Să ai curaj să faci un copil nelegitim și să ai curaj să înfrunți părerea lumii că l-ai făcut cu un ticălos? că numai un ticălos nu-și recunoaște copilul. Asta mă durea cel mai mult, că mai toată lumea presupunea că l-am făcut cu un ticălos care probabil mă păcălise, că mă ia și pe urmă nu mă luase, dar voința se răsfrângea și asupra mea. Nici eu nu scăpam mai ieftin, făcusem acest copil ca să agăți desigur pe cineva, pe cineva important, că doar nu era să-l fac așa la întâmplare, de vreme ce acest copil era o trambulină pentru mine, cu cineva însurat desigur, să-l despart de o biată nevastă, femeie cinstită. Lumea e foarte generoasă când e vorba să te împroaște culături, foarte generoasă. Unii se uitau la mine cu o milă prefăcută ca la un copil tâmpit, alții cu plăcerea pe care o simte omul cinstit când îl vede înșelat pe înșelător. Apoi era atitudinea bărbaților din jurul meu, care mai toți se credeau îndreptățiți, aproape dator să-mi propună exercițiile preliminare facerii copiilor. Niciodată ca în timpul sarcinii cu Ana și ca în următoarele câteva luni, până s mai potolit lucrurile, n-am avut prilejul să văd atâta aramă dată pe față, să-mi stric părerea despre atâția oameni. Dacă oamenii pot gândi atâta murdărie despre un om, gândul acesta este un simptom al murdăriei din ei. Dacă le-aș fi spus adevărul, nu m-ar fi crezut ar fi zis că le distrug o poveste bună de a dormit copii sau m-ar fi crezut idioată, masochistă. În orice caz, nu în toate mințile. Am avut însă și două surprize plăcute. Surpriză nu e cuvântul potrivit, ci mai degrabă confirmarea unor păreri despre niște oameni. Doi oameni, prieteni, absolut prieteni, s-au oferit să o recunoască pe Ana. E tonic să vezi că există o solidaritate umană și nu numai în cauzele rele. Cu traia de domnișoara, doctor Neacșu. Mare curaj pe dumneata, doamna doctor, să faci al doilea copil și în ce condiții? Chiar mare curaj, îi sărise în ajutor Silvia Capan, biochimista. M-am uitat la ele. Una măruntă, Doctoriza Neacșu, cu un cap de mâță zburlită, la care te frapau buzele senzuale, dinții albi și puternici, ochii cu arțag posomorât, cu bust frumos modelat, drept care avea întotdeauna grijă să nu-și încheie toți nasturii de sus de la bluze. Cu bazin generos pentru statura ei, placat în față cu un pântece bombat cât trebuie, iar în spate cu un curișor gogoneț, pe care îți venea mereu să-l ciupești cu picioare nervoase, cu mușchi proeminenți, mergând ca o ghiulea ieșită proaspăt din gura tunului, sugerând prin toată alura o ploșniță intrepidă pornită la sub sânge. Vreo șase ani se ținuse cu doctorul Staicu, pe care-l iubise și care iubise într-o zi, Staicu, sătul de. Răutatea ei de sporile pe care le trăgea, de la Otgon până la mătasea broaștei, de umbletele insei după măriri și după titluri, o dăduse dracului și sensurase spre cinstea lui cu o asistentă medicală, fată la locul ei, blândă și bună, care îi spusese de la bun început că ea vrea acasă nu amant, fie el și chirurg vestit și care îi făcuse la iuțeală, doi băieți și o fată, scutindu de țâfnele, de lacrimile, de tocurile domnișoarei doctor, care sunau ca o toacă de cruciadă pornită împotriva întregii lumi. Dacă nu murise atunci de ciudă, de durere adevărată și mai ales de orgoliu jignit, domnișoara doctor avea toate șansele să apuce suta de ani. Cealaltă, Silvia Capan, biochimista, era o femeie frumoasă și mai ales frapantă, care la 48 de ani nu arăta nici 35. Îmbina cele trei elemente esențiale ale frumuseții feminine. Formă carnație colorit, înaltă de 1,71 m, cântărea 60 de kilograme distribuite cu atenție farmaceutică. Dacă sculptorul, artistul care trebuie să știe ce să elimine dintr-o piatră, natura, în cazul Silviei Capan, fusese maestrul care știuse ce imperfecțiuni mărunte să lase operei finite, pe cele menite să nu-i strice armonia, ci să o facă mai caldă și să atragă atenția asupra ei. Privit în ansamblu, Silvia părea un lujer încununat cu un boboc roz alb de trandafir, desfăcut cochet și dând imbold spre cercetarea petalelor înrourate, în care bănuiai că se ascund catifelări și subtile parfumuri. Eu n-am văzut până la ea și nici de atunci încoace o carne care să aibă strălucirea compusă, tainică și mată, amestec de lumini și de umbre, incomparabilă strălucirea a perlelor pe care o are carnea ei. În acest ansamblu clasic susceptibil, totodată și de comparații romantic de suete, natura se juca nițel de-a barocul pe un chip cu un contur pe care l-ar fi invidiat antichitatea, pornind de sub o frunte riguroasă, ca un fronton de templu dintre doi ochi de necrezut, cât de mari și de albaștri puteau fi, pornea un nas, lătăreț și scurt, din care de alta sculptorului pe de o parte retezase vârful, pe de alta n-a vusese timp să taie prisosul. De desubtul acestei imperfecțiuni, o altă scăpare voită, gura cu buze frumoase și cărnoase, pe care o făceau și mai ispititoare dinții de săvârșiți de un un alb sclipitor înfipț în maxilare cu un ușor și provocator prognatism, gură din care ieșa o voce joasă, nițel răgușită, peste care parcă se trecuse un glas papir cei i luase nedezimea, condimentând-o în schimb cu un grăunte de vulgaritate plin de promisiuni ca o prună de zeamă. La genunchi, picioarele ei zvelte aveau o curbură abia perceptibilă și se părea că le ține nițel crăcănate ca să facă pe copilul prost. Brațele, fine ca o aripă de porumbel, se terminau cu două mâini străine de neamul zburătoarelor. Late, pătrățoase, cu degete boante, cărora apar că le trăsese careva un satâr. Mâini care, la o privire atentă, nu te frapau atât prin urățenie, cât printr-o indiscutabilă vulgaritate ceea ce nu le împiedicase de când se știau pe lume să fie acoperite de sărutări. Din adolescență și până la 48 de ani, câți avea în momentul acela, Silvia Capan nu-și schimbase genul, amestec de clasic și de French Cancan, perfect asortat cu clasicismul și cu barocul făpturii ei, coafură blondă, lăiață, cu lațe pe frunte, far puțin, dar esențial, subliniindu-i albăstrimea ochilor și agresivitatea gurii. Îmbrăcăminte turnată din țăsături care se mulau ca pielea pe trup, pânză topită, cașa, triplu voal, veluri, cu cât un umăr căzut șui, croiel clasice, la stâmburi fistichi, croiel fisticii, la stofe de mare finețe, cu un mers drept, fără fâțâiel, dar nu știu cum, că parcă lăsa mereu în urmă o fesă, numai bine cât să nu dea pace ochiului spectator. Eu, înainte chiar de a o cunoaște, o clasificam drept genul parșiv. Tudor, cu gura lui spurcată, îi zicea gen servitoare unguroaică, hoață care, la trei zile după ce ai angajat-o, se culcă cu domnul. Din adolescență și până la 48 de ani, Silvia Capan nu-și schimbase nici genul moral, gen cu miros infailibil, la ban, ban plus amor, niciodată unul fără altul. Ubi, pecunia, ibi, amor în facultate fusese măritată din dragoste cu un chirurg, în timp ce colegele ei umblau în Loden, Silvia purta pe tigri, marmotă, boarfe din pachete, se dădea cu parfumuri franțuzești dintre cele mai scumpe. Când se terminase amorul, se terminase și căsătoria, nu înainte ca Silvia, care alminter învățase foarte bine, nu înainte ca ea să-și aleagă un post. Urmase la rând un pictor, mare amor mare și cu acela, în vremea când mama avea 600 de lei pe lună, pictorul Silviei câștiga 9-10.000 tot pe lună. Aproape în fiecare seară mergeau la restaurant, fiindcă Silvia, deși gospodină foarte pricepută, adora să meargă la restaurant unde totul se potrivea cu făptura ei de cover girl sau în lanf baj Mabel de regină de operetă. Dar cum amorul nu moare, ci trece vorba lui Tudor Mușatescu, nici amorul consfințit prin căsătorie cu pictorul nu ținuse mai mult de patru ani, cam cât amor acordă și Freud unui cuplu. Urmaseră apoi câteva legături nemaritale, dar tot amor și tot fructuoase, printre care un doctor nițel mai tânăr decât ea care îi cumpărase un apartament. Unii, mai pesimiști, de felul lor, ziceau că îi dăduse numai banii de a cont. În momentul când se petreceau cele pe care mi le aduc acum aminte, Silvia era deja cuplată cu doctorul Predoiu, chirurg cardiolog de mâna întâi, cu vreo 10 sau, dacă nu, 12 ani mai tânăr decât ea. Pe chipul Silviei vedea totdeauna mulțumirea și echilibrul pe care le dă omului inteligent viața trăită după pofta Inimii. De când mă știu am fost o femeie semi-întreținută, zicea despre sine, fără sfieli ipocrite, semi-întreținută, dar numai de cine mi-a plăcut. În viața ei n-a făcut rău cuiva, dar bine numai atât cât să nu se deranjeze prea mult binele care îi stătea strict la îndemână, căci instinctul de conservare este trăsătura cea mai pronunțată a caracterului Silviei. M-am uitat la ele, la Silvia și la doctorița Neacșu, în primul rând mi-a venit să le spun ia mai duceți-vă dracu și nu-mi purtați mie de grijă. Apoi mi-am adus aminte de sfatul mamei, nu-ți bate joc de nimeni niciodată, iar răului răspunde cu bine. Doamnele mele, m-am trezit eu spunându-le, cred că eu am făcut copiii ăștia și pe primul și pe al doilea, fiindcă nu sunt atât de optimistă și atât de echilibrată ca dumneavoastră. Nu mi-a ajungea o greutate într-o mână, mi-a trebuit și a doua ca să mă echilibrez în mersul acrobatic pe frânghia vieții. Omul trebuie să fie pregătit ca oricând să poată trăi singur. Eu presupun că n-aș fi fost în stare. Undeva în subconștientul meu, cred că era și teama de singurătate a bătrâneții. S-ar putea să nici nu apuc. Dacă faci copii cu gândul la bătrânețe, s-ar putea să te păcălești, a zis doctora Neacșu, cu un aer înțepat ca de obicei. Asta parcă tot timpul are un ardei în cur, vorba lui Tudor. Ce au părinții noștri de la noi? a zis și Silvia cu un aer de nostalgică părere de rău. Ce să aibă doamnă? am zis eu. Dumneata, ce crezi că ai să ai de la copii? doamnă doctor. M-a luat iar în șpichiul biciului domnișoara doctor Neacșu. Tot o să am ceva domnișoara doctor. La vârsta când dumneavoastră cele fără copii o să creșteți câini și pisici și nu o să mai știți ce mărci de progesteron să înghițiți ca să mai amânați 5-6 luni menopauza. Solul ăsta care ne vestește că ne-a cam trecut făina prin traistă atunci eu am să am nepoți. Ei au să-mi aduc aminte că sunt o femeie coaptă bine și că e cazul să-mi bag toate mințile în cap și că în loc loc de am mi restaura toată ziua frumusețea în oglindă, mai bine să-i șterg pe ei la fund.